La única solución para el palestino es palestina libre, democrática, laica, del agua al agua. No permitimos, ni, ni vamos a, a ver, es que es, llevamos el colonialismo 77 años, Argelia 132 años, aún nos quedan años, a ver quién aguanta más, ellos son nosotros, pero nosotros estamos aferrados, agarrados a nuestra tierra y no vamos a, a aceptar, que siga el Estado de Israel, porque es el proyecto colonial que ha llegado a su fin. Israel no tiene futuro. El futuro es del pueblo palestino. El futuro es de las niñas y niños palestinos. Mientras tenemos apoyo popular, el pueblo palestino va a triunfar. Termino mis palabras con lo que decía una abuela. ¿Usted está con la resistencia a una vieja allí en Gaza? ¿Cómo si estoy con la resistencia? Si la resistencia soy yo, la vieja. Es mi nieta y mi nieto, mi hijo mi hija. Eso es la resistencia, no son colonos como vosotros. Y Palestina vencerá. Gracias. Hortziok, <risa> ertziok, y llero lez, ementxe gaituzue. Deza, si leo... Deza, es da eh? Desa se <risa> gaueko amarretan. Bueno, desa Desa se, -se, -de -se desaceleración, ¿vale? <risa> Sin zilik irratia. Joder, chori bot. irrati librean. 3, 3. Y dugarren denbora al día. ¡Joju! Esto sí que no me lo esperaba. Ertziok -ok. Al favor de teta Al favor del teta en... Gaueko amarretan Bastutan puntualaguea Gauin Dios Horeretako irrati e lidea Beatzitako, ¿eh? eh, Un poco cuerda Hideko azkenos tebunetan ¿Quién tiene la razón? Gauin Dios <risa> Zintzilik irratian Algunas vueltas de amonte y Gauin Dios Horeretako irrati librean! Gien tenemos arrazón? Ertzio! Tauetio! <tose> Ileko azkeneko ostegunetan gaueko bederatzitati kamaikak arte! Horeretako irrati librean! I hami puesto en municipales denuncia! Zer mozgabiltza, beste behin hemenertziok aspaldiko. aspaldiko Demoraldiko lehenengo saioa eh? bai, bai. Berandu xamar, ez demoraldiko izateko ez? Berandu xamar kuñaren hasierako arabean Hau da, asieran Ordu tegia yeah. Ez de guonda ipatzen Keko taliok eh, ipatze gero noin ba Pedro Sánchezek Ai. ordu aldatu omen dula oh, eta, yeah. <laughs> eta Pedro Sánchez hau... da erruduna <laughs> Jarra dugu, udako ordu tegiakin yeah. Nikere usteet galako pixkagu udaterrak, ez? Zagun ba -e, ego da ganeu, ustentzen eta. Bueno, ba, nire esku zuzentzea kuñaren lehenengo ordutegiaren aipamena, zuzentzea, bigarrenean hondo esaten du. Nikalari ustez, ordua esateare, bada la, pixka punkia, Hori da, aparte, aparte, gaur dugu udako barazkiez, eta neguen barazkiez gero <gülüyor> itzenko dugu honen inguruan, baina, bueno, horre, jokatzen du gure ordutegiarekin. Eguzki eh, orduetzen ditzenko. Eguzki orduetzen, oida, oida, oida, o <gülüyor> <gülüyor> Bueno, lehen goa asienan entzun dezute fallez e, badawi, hui, e, bera, bueno, palestinaen laleko frente e, popular, para liberazion de palestinako e, kidea izan da, jubilatua dago eta, bueno, kristo e, norea izan zen iretzako igandean, e, bazkari bat egin zola lagumaten etxian, berak egindako dako janakin, eta sekulako sobremesa interesgarria izan genuen, ba hitz egiten palestinaren gatazkai buruztara, Eta bera, jaio zan, bueno, bero, bizi, eh, eh, nakba zan hori da Nakba, bere familia, nakbaren ondorioz eh, kamporatu izan zan Bizi izan zan eta jaio, jode eh, eh, Jordania eh, Libanoko Liban. eh, kampamentu batean, mm -hmm. de refugiatuen kampamentuan Ikusi zo nola, eh, bere garaian falange, falangea formatu zikioen Libanoko fazistak ere bai Ta Bara, falange izena ah, dutean, eh, bai? Ostras. Nola, bimila eta piko lagun eh, katuzik ustean, bera bertan zehuela Bueno, bizira biziraunduz bizira hunduz eta ba, bizira dago, momentuz, pertsona hau, e, lortu du, bueno, izatea, sekulako bozgaiua, palestinarkausaren inguruan, galizan amarrutez inguru bizizan, e, bera esatzen bezala, eu falo galego, galego zitzen du, Eta, bueno, ba, itzaldi bat emantzuen Asteartean Kasildan e, Grabatu nion Zintzinikeko web horrealen jarriko degula Abes, Laster uhum. Eta, bueno, keratu da, bukaera hau Ze, bueno, nahiko <coughs> bueno, Lagurpen, bueno, oso polita, polita egiten duen eh, Eta indartxuare bai, bai, bai. bai, ze pasada bat da Bizi dutenarekin Zelako eh, esperantza duten Horrera eh, begiratzeko Gogo eta bar, ikaragarria da Ikaragarria Está bueno, irutuzaid, pa, ba polita, es en la... Va, a ver bere... Bere, bueno, ba, es al diolekir. ¡Vai! ¡Vai! ¡Vai! Está bueno, suez, bae. eh, aš pablico partes. ¡Vai, hementxel, eh, berriro! Bae. ¡Gasteago zaudete! ¡Bueno! ¿Di baño, bai? <risa> <No, bae. risa> hoy, hoy está salia, eh. Hoy está salia, es el tema, eh. <risa> gaur, gaur, ni que se me retene de, bizarra mostuete. ¡Hoi sangonén! ¡Bai, bai, bizarra mostu, berri, gaste, gasteixo, amate, Ah, vale, yulenzero. vale. Ah, ah, Ulencero, Ulencero, Ulencero, eh, no. espero degu negociarlo tan negociador de la, aguere, pari batzu ke bai, eh. Su en saco. Bueno, ese E, irratiko programa gugada pixkate gai asko jorratzen ditugu eta nik uste entzuleak ere izango dela kuriosizate pixka bat jakiteko urria pasada, azaroa pasada, baina udar ere bai eta udaratik gara. ez dute gure berri izan, zertan, gai. zertan hibilizate udaren hona, no? zerrakatzen? Nei duena jakin du, ikusiko gintuen hortikan barranda ba, biroa ba, edo ba, ba. Ba. baina hain <laughs> jakin ba, e, ba, e, da antena antena kedadura gehiago daukala igual e, goi eh, hartzungo ere jakin dauk <gurra> claro, e, oinarbikoak ere bai oinarbikoak ere bai bai bai pasaila hori jakin badakizue eh? aurreko sí. demoraldean esan genuen ere baina bueno orain jazdu emititzen irrati oeraikinetik bertat bertatik baizik eta bizarainetik Oye, era eh, Gure idei eh, Soroa, que estaba seco. Chirritxen ausotik. Bai, bai mena usted se, no digo, reata, eh? Ya, ahora con siete bueno, pues udara, eh, bueno, ni está visitan laquetak Tizandet, langapecian geratu naiz 26 urte ondorendore oso pocinagona iña nazan eh muchi que se ne batekin ovia. eta bueno, lanka bezarekin, tanainoena zan aldatzea ta pues bueno, haces ane zutete esa teda quien iba a tocarse de ba, gutxiko txaketa hori era matenduzuna banche bertan, nun diru gutxiko dago la po mira la coste batekin eta chaqueta, eh. Va chamarrao, mira gutxita. Bueno, azken berria da, abuztuan hiltzala, niraita, berez. Bueno, pues hemendika muxu handi bat. E, mira, saioa eskentzen dio, zer de montre Eta, bueno, esan duen nun Pues mira, batxamarrao eramango de bero gorez Eta gaina, Euskal Tegien apuntatu naiz oh, Ateratzeko, bueno, bueno. baitare bere gorez Zerbata Eta hori da nire, zerbata ez zetsaketa Horizan <risa> <risa> <risa> da nire bizitzaren azken Bueno, pasadizuak, ta bueno, Zukeko bueno. Ze, zertan ibilizea oh, Udara, tope ibilinaiz Eta azkeneko hilabetean Justo aurreko hasteguran egonitzen Ekstremaduran baita andaluzinera Sevilla nenuen ez hautzen eta Extremaduraren egoentzian olibondo zona batian eta bikotea daukatorre hor errazibileko hildakoak ateratzen Eba. eta go izugarria esperientzia oso oso polita goinen mm -hmm. archivotanda ikusten falanjeak ze sarraski egin zitun asko hitzik egiten du Euskal Herria ze zen minon Extremaduran sartu ziren eskuin, eta herri osoak agian 200 bizaleko herri batean 80 hilako hmm. ai zuarria zuarria fíjate tú libanon ere bai e, o formatzen silutzen Espainaldean eh, Kampuko fascista pilo bat, eh? Bai, Osa, hori bai, flipatu bai, bai, nu? Ez bai. zekien hori falangean bezala inoritzi zale Ba Ni bai, niki flipatu nu? Zer gainera juan ginen artxibora Herri txiki bateko artxibora Eta bertan e, falangeko dokumentu kirekortzen Eta izugarria ze kontrol Eta ze jazarpen egiten zuten mm -hmm. Bai, agian igual e, Zer falangeko nagusilak eskatzen ziren e, Beste bati, alkati hai, egiteko e, Txosten bat, pertsona mm -hmm. baten inguruko historia sociopolítica en inguruan, ah, esto es un rojo marxista, agitador de masas, no sé qué, eta <coughs> pertsona personaje igual vi ya beretan, de Sartre eta. Mm -hmm. O sea, herri eh, oso txikitaz. Bai, mm -hmm. bai bai. Esque bai herri txikitan, eh izatea ba kontua aldeti batetik bat an bestea eta bai, ba pentsa gara eta nola izango zen zenbat zuarria. Ez ema salaketa zenbat eh, bai. Bai, bai, bai, bai, bai. askotan eh, beti esaten da nik eh, apaiz hon eta apaiz gaiztoak, ez? E, e, baina, bueno, apaiz honak ez egitean, baina, apaiz gorriak bai, bai, bai omen zeuden, baina... Ni justu, du lagutxe bai honintzen lagun batekin hitzaiten, bat, e, konta kontakizun bat, ba, bere, bere aitonan inguruan, nola, e, anai bat e, liberala zen, besteak arlista, eta batak besteak soratu zula, eta olako, olako kontakizunak ere hemen baitugu. Ni bai, Sevilla nahi bilinaiz. Eta Sevilla oso anekdota polita. Dirich karepiskatsu eskubiago jartzen zu zu eta bla, eta itzegi hola bete zen zego da eta, e, bai hola bete da polita se va a ser unos calean gizon bakitarra jotzen eta bueno ginen ya rebujito de gente eta eh etorri zen champonezqueta ez da gizerta esan ganiu gut champoni kezu bai no iba lima txarloak eta launduko izango. Eta azkenean bukatu genuen gizon horrekin ba e, ola, kantu flamenkoak eta euskera zabesten. Hasitzen zituen momentu batean letra geizultzen taola eta kriston konzertu eskaini genun Sevilla. <laughs> Ostia, Gordon <laughs> ba, buiru, sí, agora. Oír, andaluzia, bukatzen du penso kere, champona que escatzen, es. Ba, dentro, champona, dentro, tiene que ir ez hautzen Andalusia. Umen nintzala, emalagantala, bilian baino beste turismo ero du batek egiten ikuste gura sokin mm -hmm. Eta, eta bai, segura, Andaluzia oso politia Eta bat ez zere, harritu zena izan zan, ze kontsientziatu dagoen jendea politikoki Andaluzia ne? Bai, eta, ne, <coughs> bai, nik dute hie asko ditugula nik uste Eta mm -hmm. ni ba nituen, eh? Ba, señorito Andaluzaren irudiori bat zeneukasak, baina gizu hori igual de la topiko batez Baino ez jendea oso, oso politikan oso sartua gau, eta Bai bai bai. Ez dago de beste kode ezberdintasunak es, gurekin, eh. Ez, eske es, es, es, que lase no concienciadas koik, susen, ta vai vai. benetan. Oso, oso. Eta, bueno, bai, gero ere, ba, ibili gara herriko festetan, ta bestiantala, baina horren formalizatuko gara. Formalizatuko da ga. Menchaud 00, agiate. Oida, exklusiva. Oiztu batikizien, eh. Bueno, bueno. Bueno, la bonocta gurekin, noski gonbida tuba daukabola. Eh, bueno, goitikzenazura bilai nai. Eh, gurekin dakau, Josecho Lucas. Josecho, gaixo? Apa, Josecho. Gaixo. esperientzia <laughs> Zemotzen erengo baten mikrofonen bat, en, batzen aurrean? Ba, urduri. Eh, Nerea zaizki gustatzen eh, mikroak eta ala plaza datuko, dira? Eta ez balio gure xamurtasuna, gure maitasuna, noski, noski. lasaiago egoteko. Edo bueno, gara gardo bueno. batzuk eman dizkizik. <laughs> <laughs> <laughs> Bai, nozke, osea, hori bada hemen egotea eta gazte zinguratu da, ze, ni ya ban agora onda, Eza onda. gozu, eh, emisio gela, osea, genduta, ez? Gela hori genduta Gaze gastei txura, kaso den dekaren Afinak guadatorre bai, bai, eh? Bai, <laughs> bai, bai, bai... Bueno, iruditzen mazaitzue, pixkat aurreago sartzen gea ja, asten gea Josechoarekin, baina bueno, repaso txiki batean dugu garko gaiei inguruan ora, bueno, noska, ipatu, Josecho, etortzen da, ba, zeritarbi sindikatu berri bat sortu dela, ba, horre ninguruan mm -hmm. solastuko du. Eta, zegeiago daukagu hortik Gaztik? Bueno, azarako, eta bi, ez? Irratiaren urteroko aurkezpena daukagu, irratsaioen aurkezpena, Eta baita ere, e, barra izango dugu, ni esena aretoan bai. Eta, bi kontzertu, pare bat kontzertu, ez da, e, Linton Town, eta gori-gori Mitikoak, Bak, bakoitzaren mesu bat daukagu, hemen, gero, en, en, Blaster gaine entzungo dugu, gori-gori ere mesua dauka daukagu hortikan, Archie Rich? Hortzera ah. festa bat, hemen horretan ez, Blaster? Hanak ordo festu fest, kakaguete fest, kakaoete fest. Kakaoete fest. Kakaoete fest. eta bai <laughs> erdi lota, nintzen internetan beiratzen eskaldeta eta internetan ere gehi konturatzen ai bai Cacaguete Fest, Laruma e, espero Chiminorik ezagertzea, ze Cacaguetak sei da oh, dituzte. Oh, baina bai, baiño bai, eh plan policha, gitara berezia, bazkaria, kontzertuak, uh -huh. bertsoak ere bai, uh -huh. denetarik izango uh -huh. da. Errepaso bat emango diogo, gero baita ere daukagu, bueno, aostarcela eta kazetaria, karko estuzun liburua gaztainon, austeralean, or Jose Txokin, enguinen, enguinen, enguinen, enguinen. Eta, bueno, el kartzi eta txobatei nion Irratirakoa, uh -huh. eh, komentatuko dibu Zertaz, di joan, bere li buru Eta guartzo taldea daukagu Bai, ilarki, lezo harra, ez e, e, eh? Duran gogo masokan orkeztuko no. dugu zedea <risa> Baina lehen oztik Ya ditu pare bat kanta Eta, bueno, do inguruan Eta beste, bea kontatuko dugu uh -huh. Hau, Txobat bihali digure bai, pixka bat e, Bere kanta orkezten, da gero jarriko dure bai Eta, dure. eta gero, horrez ere, E, kante zitza ginez gaztetxearen urte urrena dela eta mm. e, urretako gazte asamladak e, aurkezu den kanta berriaren zuteko aukera izango du, gainera bertako asamladako militante den baten audiore jaso dugu, beraz mm -hmm. berak azalduko digusakonago zertan den kantu hori. Ondo, ta gero denbora matema dugu, bueno, hauka kantzer, killa, eta izan, bueno, bai, ba, kaka egiteko demora, kaka egiteko demora, kaka egiteko ba, demora, ba, nea, ez? Ba, ba, kakamango izuegu, eta kakamango izuegu unoskia zelako itabian, sintzilik irratia gu autobombo, imar degulako, Niesen aretoan, eh, sarrea, por zerto, salgai dakazute Arkaizta Tabernan, Reina Tabernan, Talandaren Eta ja ikusi dut, eh, Arkaizta Tabernan, sarrea desente saluta doala, Reina nere bai eh, bueno, Egun bertan ez ango diare bai sarreak, eh, baina jakintzatzu eh, aurrez batakazutela Fite ibili azkarri hibili uh, right? Eta, eh, bertan, egun talde pare bat, gure parria maravilloso garen gain E, gori-gori tarin tontanei pate dugu pues, baitu, Gori-gori tarrek bidalik gute Mezu bat jendean animatzeko Eta bide batez bereiena besti bat Gori-gori Gori-gori dago esuntua Gori-gori dago esuntua Bero-bero Eta etzungo dugu beraien alkezpena Eta jose txorekin Jose bai, txorekin Jose txorekin Tintilik irrati librearen 2025-2026 denbora aldearen aurkezpena. Azaroak 22, oreretako Miesen aretoan 8etatik aurrera. DJ Ar, Gori Gori eta Linton Town. Eta kurtso honetako programazioa. Sarrerak salgai 12 eurotan Tabernahuetan. Arkaitza Reina eta landare. Animatu herriko erriko librea babestera! Kaixo zintzilik irratiko entzule maiteak! Kaixo, alpa zintzilik! Alpa Zue zeatea resistentzia! Alpa! Hemen eh, gori taldea. A ber, eh, super emozionatuak eh, zintziliken eh, programazioaren aurkezpenean parte hartzen. Bai, Linton Taunekin batera, ez ez ez manuz? Ba, nire hametxa no, A ber, ni, ni fan nintzen, eh? Bai, o ez? Sea, Kilometroak batezak izartzen, eh, laro egitama pikortean, Linton Taun, bueno, bueno, no. Ore bati. Argazkia daukazu, gordeta. Bai, ez dela arkitzen. Ah, <laughs> bueno. Bilatuko dugu? Bile, bilatuko dugu, eta arkitzen bat dugu, han erakutsiko dugu ni zenen. Bai, irratian ez ez derako ikusten, baina... Hori da, baina, baina konzertu konzertuan. Horita bian, animatu eta hantz ikusiko dugu elkar. Ester arte! Musi bat! Aiaio! ta Gori bueno, gori tarren arrikada antzunezute. E, prometitzen du, eh? Bai, bai, bai. bai, bai, du, bai, bai, bai, bai. E... <laughs> ondo pasako dugu, ondo pasako dugu. Ba, bueno, orain ja aztengau gure Iabeteko elkariztarekin, beno aipatu dugu, bai, baina gurekin daukagu sekulako orea, gurekin aktivista lurraren defentatzailea, langilea, <gol> gorri, gori jartzen ari da ez gori gori gori jantzita tore bai. Eh, bueno, Jose Cholucas, en Ibintat aspaldian eta eh bueno, ba eskarak eman bar astero e, Etxean, oso ondo jaten degulako bestea beste, beste ba, berak landatzen ta jasotzen duen barazkei esker luraen oreran proiektuan sartuta dago aspaldian eta hainbat saltzetan dago bil ere bai. Bai, horrez gainere, eh, jakin dugu hurriaren eh, hamaikan izan zera biziolaren aurkezpena Lazkaon oker espaldimanaiz, eta horrez gainere azar horren batean berriki izan zen baserritar bilgune sindikatu berrein aurkezpena Piskat, elkarizketa horren inguruan e, e, mono, zentratuko da edo, eta bueno lehenik eta behin, nik uste, entzulea jakin nahi duela zer den baserritarren bilgune sindikatu hau? Bueno, ba, esan desun bezala e, baserritar bilgunea aurkeztu zen biziola kooperatiban, lazka hon, e, bertan, e, berrogeita mar, baserritar, bildu ginen, eta e, pixkat e, agrokoelogian bagenuen gabezi bat, e, hauts propio falta, ez ginen ordezkatu sentitzen gaur egune lurraldean dauden e, sindikatuen partetik, eta E, bi urteko prozesua eta gero, ba, erabaki genuen e, sindikatua osatzea. E, bi urtea e, hauetan, e, bueno, aztapena izan zen e, egurra kandelaren bitartez, hau izan zen e, pixkaak e, ekintza e, agroekologikoak e, burutzeko e, talde bat, E, Bere garaian e, Beken burutu egin zan e, Full for Feater Aragi sintetikoaren inguruko e, e, Zera e, Simpozioa sim, da, bai, da, bai, bai, hori da Eta hori zalatzeko ba, Egin genuen gure lehenbiziko Agerraldia e, Azenaria eta porrua eraman <risa> <risa> <risa> da Hori gure Ani bat maskotak. maskotak. Dia, <laughs> dia. Oso no, beraz, e, esan ez zu bat zela premia bat eo behar bat e, sindikatu bat eratzeko, e, lehen sektorea pintzat askotan aipatzen da, lehen sektoreaz askoitze egiten da, baina askotan ez denen zuten da lehen sektoreko kideen ahotsa. ez? E, zein da gaur egun antzematik dezuen gabe zinaguzia? Baserri munduan, lehen sektorean, zein da gabe nagusia... Pues e, gabe zinaguzia... Eh, lehen bizi aipatuko nuke eh ba administrazioarekin daukagun ostopoak burokrazia eta eh kasu honetan agrokologiaren hasarpena olaipatuko det dut. Eh, ba lantza mundiak eh, prekarietatea eh Eta, bueno, pues, e, abots propio bat izateko beharra, ez? E, bai, ordi, ordi. Aipatu duzulen hozik, e, bat zeudela beste batzu, baina ez zinatela osoa dos e, Niri gogora etortzen zaito eskola herriko nekazarien elkartea Niri horrela esaten mali madia zuen sektoreko sindikatu bat, eskola herri bairo Eta, adibidez, zertan zer dizberintzen zate beha ekin, bidetez? Pues eh ba, batez ere ereduan, ez? eh serien e, eredu ara industria la da nagusi gaur egune Euskal Herrian e, kenduta gu eh agrokologian gabiltzanok, ok, es, eta pues e, gure kasuan gu pestizidarik ez dugu erabiltzen, eh ba, rotazioak eta E, ibiltzen dugu gure e, landaketetan eta bueno, pues hori izango litzateke ezberdin ezberdintasun batez. Bai, e, esan bezala, ez? Eh autu bat eginda zuten lobait esatearren, eh bada havia puntu bat, eta nik uste nere batzela esan bezala premia bat. E, Baserriaz ere asko hitz egiten da, baina askotan ere baserria folklorizatzen da eta ez da benetan hartzen kontuan baserritaren egoera zein den gaur egunean askotan ere izaten dira, bueno, logika kapitalistaren barruan, ez da, e, baserritarrak e, behartuta egoten dira ben produktuak benetan prezio miserableetan saltzera eta askotan ere badago arazo bat dena eh diruaren gehiengo abentzat bitartekariak irazen duela Gaur egon alegia produktua merke saltzen da, baina irabazia baseritarren sakit izan beharrean normalki eh bitartekariarentzat izaten da. Zuek nola ikusten duzu esalmenta nola bisit duzu esalmenta prozesua? Ba, hori da ere beste berdintasun bat besteekiko. Gu eh salmenta zuzena egiten dugu. E, gure kasuan e, gehien gehienbate eh osatzen ditugu. Eta bitarteko aririk ez. Hmm. E, e, gure barazkietan e, antasuna da e, nagusi eta hori bueno, pues, pixka bat. Hmm. Eta Euskal Herrian no ikusten duzu oritzxe hortan nekazaritza bueno, nekazartzen eta bereziki zuen nekazaritza eredua sustatzen ariitzaretenak niri... Gora datorkit adibidez, herribera inguruan agian jende asko dago nekazaritzari edo lehen sektoretik bizidena. bizideena. ere baduztu horrezkaritzarik edo baduztu te... E, principios, e, baserritar bilgunea sortu da Gipuzkoako lurraldean. Ha, e, <coughs> gero ikusiko dugu. Zere, <coughs> izan ditugu hartu emanak e, Nafarroko hainbat nekazariekin eta interes handiz ikusi dute... E, E, gure sormena, ez? E, izan ere beraiek ere utxune hori somatzen dute, ez? Mm. E, agroindustria da nagusi, eh gainera elikadura sistema e, e, espekulazio eh spekulazio fund lobbyetan eskudago, bankuen esku eta guk eh nolabait eh aldarrikatzen deguna da baserri txikiak eta diversifikazioa, es? Mm. Hori, da e, pixka e, gurea postua es? Eta hor, horrekin ere, ezberdintzen gara e, beste sindikatu horietatik, es? Gero ere, bada beste arazona <coughs> bat izaten dena, e, lehena aipatu dugu, edo poedo, gaurregunan konsumitzen dugun jeneran gehiagoa importatua dela. Alegia, ez dela bertan ekoitzia, eta batzutan ere, ironikoa irudu ere, e, saltzen da, bertako galitzu ez dela, ikusten da, arrautzen kasuan, edo baita esnearen kasuan, non Bas Country edota eta Euskadi markaren izenean, nola saltzen zaigun bertakoa ezen produktu bat, ezta? Bai, eta e, bertako e, produktuen kontuarekin, e, Euskolabel dugu nagusi, eta hor ere salatu nahi dugu iruzurra galanta egiten dela. E, izan ere, e, ez da behar den bezala informatzen e, nundik e, datorren Euskolabel hori, eta... Eh, ez dago informazio zehatza hatsa, Askotan eh tomatea eh, hain preciatu adiren eh, gure tomateak, ba, ikusten dugu nola diren eh, hidroponikoan ekoiztuak eh, eta eh, euskolaben nagusi dira, es. Right. Eta guke aldarrikatzen dugu na da eh informazio eh, gardena garden, gardentasuna informazio aldetikan, hmm. Konsumitzailea eh jakindesan se jaten duen hori funtsezkoa da ez e, nola ekoiztua dagoen eta e, aukera izatea e, baserritarrekin e, e, egotea eta e, nola, eko, nola ekoizten duen e, ezagutzea ez eta gu beti e, aukera hori ematen dugu ez e, ezagutu ezatela gure baratzak ezagutu ezatela gure ekoizteko e, moduak eta No, no, eh. Hemen emen, emen, usted Cristom Meloya Idekizula, en españolito es anda, bueno, su Meloya va por Latundo, la buche y tal, se da bere garaian, eh, etiketarik ez jaten genuen, pues hori va ba, ba baten esnea, tartan zala etseche, de aquí Barazkiak E, zuten etiketarik eta gero etorri zan, etiketa ekologikoa zen karo ekoizpen industrialazen, e, bueno, gain dituzana eta imperatu zana e, guzti horren gainetik eta e, karo, e, gaur egun ekologikoak oste duzutenak behartuta zaudete etiketa bat jartzea, bainetik eta hori jartzeko, sekulako e, bueno, trabaurookratikoak, e, kontrolak ez da gizer pasaagerhar zuten beste batzuk pasatzen ez dituztenak. Nola ikustezu zu, gai hau, etiketaren azeklau, zuek ikustezute ekologikoa, bertakoa, e, garaikoa, eta, garo, zuri behartzen bazaitu zuzte, etiketaba jartzera, zelak, zel prozesua darori? Ja. Bueno, e, pues, haipatu zuen bezala, e, e, besteak, pairatzen ez dituzten kontrolak, gu pairatzen ditugu. Eta, bueno, guk, e, e, kuaderno bat osoatu behar dugu, guk, e, Ba, erabiltzen ditugun fito sanitarioekin, direla oso gutxi, hmm. eta hori e, ba, ba, e, ostopo ugari topatzen ditugu, batez ere, administrazioa atletikan, ez? Hmm. eta ikusten dugu beste atletikan, e, nola makroran jak e, e, eratzen dira nun nahi, eta horiek ez dute e, E, alako kontrolarik ez, eta, ah. bueno, ba hori, ba e, alde horretatikan e, ikusten dugu, ba, ba ze e, geizki tratatua garen, e, ondo egiten ari garen e, e, agroekologian gabiltzanok ez. Euskai, epatuzun gainean makro e, kontzeptu hori, Klaro, makroak direnak badaukate beraien, departamentu administratibua, departamentu sanitaria, departamentuzak, departamentu ekoizpen ezagizzer, eta bar, eta bar, eta bar eta ya, ma, bizpailu administratibuekin egiten dute egin behar dana baina zuek e, zarete, ekoizleak, baserritarrak e, ezagizan magauzak gehi administratibua, gehi eta bar, eta bar, eta bar baile. eta hori, e, eski, karo ze, demorari gabe, usten zekizte ez? Olako, olako, olako prozesuak eta olako papeleoak eta Bai, gezura diru izen bat ordu sartu behar diran, zeha o sea, e, burokratikoak e, burutzeko, ez. Eta hor e, sekulako talkaak izaten ditugu, ez. E, Osa, perez gu e, e, ekologikoan ekoiztearen, zigiluaren e, e, bisitak jasotzen ditugu, eta hor lehenu esan duan bezala, aurkeztu behar dugu gu rekoa Ba, noiz egin ditugu landaketak, ze e, nundi datorren zimaurra, eta eh eta bar eta bar, Eta, bar, eta ba, hori esaten dugu, hau ez da posible. Gu une hainbeste ordu invertitu burokrazia la netan, Eta bueno, pues sokezu gara horrekin eta hain zuzen baserritar bilgunearen sorrerarekin eh Eskatu nahi dugu ar arruti jaunarekin Dela la nekasaritza foru alduniko nekasaritzaren e, buru, ba, bilera bat e, plazaratzeko keza gusti horiek, ez? Duela urte batzu gogoratzen dut, gainera, e, nola Europar Batasunako ba parlamentario batek salatzen zuen Bere garaian, nola eh bertan ba, zona hortan ba omen daude enpresa hundibatzuen eh lobiak, gertu eta nola egiten zuten presioa jengan ba, Eropa armaiako legeak eta etera alizateko eta be besteak beste zegoen Monsanto bai, o, Monsanto fitosaditario edo prestizida enpresa uh -huh. ezaguna, Bayer enpresakoa dena eta nola presioak egiten zituzten horrako lobbyak legeak aldatu alizateko, ez? Uh -huh. Eta, eta, eta zuek horrelako presio zuzenak edo zeharkakoa jasan dituzue hemendik dik e, Berdintzieta Administrazioaren partetik edo enpresaetatik? Bueno, ikusten deguna da, e, goratzen, goratuko zerete traktoradak e, burutu egin zirela, ah, bai. eta e, traktorada horiek e, e, nazmaz bat e, sortu zuten e, e, gizartearen baitan, zeren e, jendea bat egiten zuen e, e, aldarrik apainekin, baina atzean ikusten zen eskubeltz batez. Hmm. Eta da, e, pixka bat, e, e, hain zuzen, ba, e, pesticidearen kontuarekin glifosatoren mora, moratoria e, e, luzatzeko eskatzen zela. Europar Batasunak ja aurrera edamateko e, bidea irekia zuela eta hauek etorri ziren atzetikan horiek ba, ez. Orduan, e, bere gara iangu burutu benuen forualduan diaurrean e, konzentrazio bat, ba, bere izteko e, traktorada horietatikan eta pixka bat e, gure ikuspegia plazaratzeko, ez? E, ze, gauz batzuk, haman komunak bagenituen, e, hain <coughs> zuzen leno aipatzen genituen am, administrazio burukoratiko e, zera horiek, baina beste aldetikan, e, ez gentozen bat, egin Ba, hainbat kontu ekin, ez? Hmm. Gero, pixkat ere eipatze harren, e, nik uste, arigela listene bai, historian momentu batutan haiko e, ridikuluak bihurtzen edinak, ez nola, lehenu aipatu behar baserria folklorizatzen dela eta baserria lotzen dela euskal identitaterekin talakoekin, baina edo zein baserritara artuko aldi magenu, kalean, eta galetuko aldi magenio zer moduz biziden, baserritara dira azkenian, e, bo, no, ba, pertsona sakitz proletarizatuenak edo eta nolaibet prekarizatuenak eta askotan pentsatzen da ere baserrian bizien edonor ja dela lur jabe eta dela e, nolaibetan burges txiki bat eta nahi benetan iritzatzen zaizkazu beharra baserria baserriak duen e, ondare historikoa bai baina baserria bera gaur egun ze modu penagarrian bizi den gero ere pizkat esatenun gracioso azela do, irringarria ze Gaur egon ikuste ditu tira garkiak eta, ola, eta nola gertzen dira ba, Euskola, Abel eta e, eta Eta bisitatu kaiku baserria Bisitatu kaiku baserria, etor zaitez abentura parke honetara Baina, de, Pentsatzen horretan ba, ezaren hobeto jutea goyerriko erriskabatea eta galdetzea baserritar batean nola bizi da Eta egiteko izun nola, nola bizi da zu hori? Horren pues, e, e, e, atzean marketing izugarria dago, ez? E, ematen du Euskal Delevista ikusita e, lehen sektorea bultzatzen ari dela eta guztiz kontrakoa da, ez. E, ikusten dugu errelego falta izugarria dagoela, eta errelego falta hori dago e, hain zuzen e, lan baldintzak e, oso, oso txarra direlako, ez. Lantzama handiak, prekarietatea e, izugarrizko ordua sartzen ditugu e, gure produktuak ekoizten, eta gure kasuan E, ba, autopolitiko auto bada. Ose, e, gu sinisten dugu elikadura zubiretasunean, eta e, hain zuzen ba, ba guretzako burruka molde bada. Ez. E, kasu honetan e, agroekologia, movimendu sozial bat bezala e, ikusten dugu, non ustartu behar da e, elikadura osasuntxua e, elikatztan osasuntxu likatzeko eskubide bat izan behar dela, ez e, zoilik e, e, almen ekonomikoa duenean baizik eta e, edo Eta hor, e, gustatuko litzaidak e, ba, alako aipamen bat egitea, ez? E, Udal erri guztietan e, e, jardin eroak eta hude. Ez? Eta jardin E, horren jardin horren zaintzan sekulako e, diru publikoa gastatzen da. Nolatan ez da e, hori ikusten e, ba, e, baserritar batzuk kontratatzea, ba, hain zuzen e, aurrezko laketan eh e, elikatzeko sea likatzeko edo zaharretzeak e, osasuntsu likatzeko, ez? Uhum. Eta uhum. zergetik ez dira olako kontratazio publikoak egiten, ez? Horre ikusten da, ba, ze zokoratua gauden, ez? Eh eh gizarte mailaenez eta horre eh antzematen da sekulako gabezia, ez? E, ba e, formakuntza bat egin badela eta herritarren e, artean sejaten degun e, nundi datorren e, lehenoa aipatu dudan informazio garrentasuna eta guzti hori ez aurrez haipatu duzu aurrez irratxaiu hasi baina lehenen komentatzen egon gara nola e, duela jaurte asko bere garaien esure herrian kontsumitu eta ekuizti egiten ziren babarazki asko berriz ere asizaretena landatzen besteak beste gin dugu e, atxikoreen inguruan, baina bueno, beste batzuk ere komentatu dituzu ez da? Ba bai. Bueno, e, egia esan nez, e, e, hori ba, lehen komentatzen duena era pritu batean ba, e, udako baratza da ezagunena e, udako produktuak e, aipa, aipat aipata aipatetaikoak. Baina, e, neguko e, baratza oso aberatza da. E, eta, kasu askotan, e, oso ezagun, ez ezaguna, ez. E, oituta gaude, ba, e, urte osoan, e, kalabazina, tomateak eta alakoa jaten, eta hori e, guzti zokerra da, ez. E, e, sasoikoak e, dira, Eta gu zehiatzen gara e, janarien bitartez e, formazio hori ematen, ez, osea... Bai, e, aipatu, aipatu ezuna garaie, garaian garaikoa. Jendeak e, ez daki, e, baratza ez bat begin, e, hau da, eros lehutsa aldin bat zara, ez dakizu e, bakoitza zen garaikoa dan. Hmm. Nik ebendik gana, nimatzen dut jenerari eh, bueno, Olako proiektu interesgarrietan eh, bueno, parte hartzea edo apuntatzea bintzat Ariketa txoa e, ikusteko eikusteko, eh, zer den garaigaraiko eh, barazkia Tomatiak urte osoan izatea ez da naturala Ez da zentzuzkoa zentzuzko, Eta eh. ipatu dezun leheno hidroponikoa ez da egizzer eh, Beti hani lurra, lurra landu duizan da Gero beste alternatioa atzui sortu dira e, bueno, alako modukoak e, berean jatzen ikan makroenpresak, lobiak eta talde karagarri potentia daudenak. Eta lurra ipatuz, klaro, lurra arazo kriston arazoa da. Hemen gipuzkoa, e, provintzia oso txikia da, eta galetu nahizu dena da lurraen atletik zenbat eremu edo, kustera egea, aria duro gantiko trenak. Obra bat hemen, beste obra batan, super surrak, ez daki zer lurra, claro, eta ura e, bai, baina e, lurra e, zuek sueta, kasuten proiektuan sortu, proiektua sortu zen lurra batzuk okupatu zen Eta lurro gaur egun okupatu eske les va ser un que izango litzate gaur egun. Zu nola ikustezu lurraren, hau da azaleraba lurrana e, Kontextu edo konzeptu edo... Bueno, aipatu entzun izan zen juta askoetan, aipatu izan ez zula, Movimento sin tierra, Brasil goa ez dakiz zer, zi importantzia dukan, ez? Mm -hmm. e, zu nola ikuste lurraren konzeptua edo espazio edo menabidea ez gipuzko batean? Edo ba... arzaldea batean, berdin zain? aipatu ba, ba, gara horre, eh, eh, lurre emankorrak, eh, aspigitura erraldo joire tatikan, eh, zanpatuak izan dira, ez? eta pizkanaka, pizkanaka e, mendiruntz e, joan dira bideratzeneko izpenak mm -hmm. e, eta hori da pairatzen ari garen izugarrizko galera eta orain e, dator bigarre buelta eta da e, jasangarritazunaren izenean orain e, mendiak industrializatu nahi dute e, parkeolikoak, parkeolikoak eta hau eta beste hazi aitezela e, denak gaude e, E, zer... E, Energia berrizta ene, generalde bai. Hori da. Mm. Baina zer ez dute e, industrialgunea guztiak e, zea, e, plaka fotovoltaikoekin e, betetzen e, mendiak e, industrializatzen hasi baino leno. Mm, bai. O sea, hor, e, estabaila sakona eman behar da horrena eguruan gizartean ematen ez dena e, interesak e, tarteko daudelako. Bai. E, nik uste hor, oso gako importante izan dela hori, ez? E, nola, energia berriz izenean e, irabazi ekonomikoak dauzkaten enpresak dauden, eta interes ekonomiko eta politikoak dauden, azkenean askotan er, europatik bultzatzen direnak, eta e, berriz den horren izenpean behintzat, nola, zile egizatzen duten mendiak zarraskitzea, e, etxeak botatzea, e, bueno, bada, tratatu beharko gai bat, eta esan ez du, pixkatu bai, gizarte azagola bereziki kontzientziatua. E, beste gauza bat, nola pixkat ere lurra eta mono, azalerak eta ola nik ere aipatuko nukena da nola e, badagon ere sakit igual nafarroa egoaldean eta ola alakon monopolio bat e, nola lur gutxi gutxibatuen eskutan dagon mm -hmm. eta azkenean e, lan esplotazio kasua hondienak e, bertan ematen diren Vai. paperik ez daukaten jendeak kontrateatzen edota, Benetan, misera bladien soldatak hor mm -hmm. Eta hori eren nik usta azpin gola, Eta jakin behar ere konsumitzen dugunean Zer egin egin Eta aldi berean konsumitzen dugun bitartean Zer egin egin zile egiztatzen Azkotan, gu ere, horren bueno, partai dugu ze... e, Nafarroaren egoaldea ipatu dutzu mm -hmm. bueno, Hortan, Josechoa badakide bai Itoizko, zera, e, presa egin zutelean Ta kanala egin zutelean, elburutalko batzen Garo gontzana, bihurtzea mm -hmm eh da ahí eh ura bearduten e, zeak eh baina bueno e, sekanotic pasatzea e, jode beste bai. ledura, e, Zaitateratzen izena e, hau da sekano atzan guztia baina ez zera ura bidaliko dugu kanalotatik itoitz e, baina gero ura puesori beste produktu batzuk diversifikatzeko mm -hmm. ez dakiz zer eta baitu pues eh pues bueno, zu ez autze zu borroka urare bai eta Beitu ba, ez, ba, zertarako zan ere bai, ez, azken ba, nire, eta ez, ba, mm -hmm. ura iztenez etokira, goazien bideratzea ura zertarako, eta zer egin hortarako, pues, sekulako presa bat, eh, bai, egin daudela, gaur egun ergonkortasunareatik anor, lurrikarak, ezagizzer, eta bar, eta aldatzea, e, edu agronomoa, agro, agro, agro azken finean, ez, egin behar beste batera, edo, Lalo. ez, ba... Or... Ni ester maduran egon nahi zela, E, bertako jende, jendearekin Eta berezekin ba, jende oso eldua, Eta bere garaian ba, Azitunan kontuakin eta ebilitakoak Eta esaten zidaten Azituna bera ez da Estremadurakoa Nikenekien, zan e, Mediterraneo kozea bada Ion Estremadura Ba izango itu urte luze baino ez da Bertakoa mm -hmm. Eta nora bera e, Lurra bera aldatu duen ez e, Landareak Eta gero gainera esaten zidaten Eta pixate maitzek esaten zuenaren arira Nola, eh, jende falta eta etabilik immigrazioa sustatu nahi zutela bertan. Baina ik immigrazioa, baino hori zer da? Migrante gutxiago kuchiago ordinduko hori zulako. Hura. Es, maiorongi immigrante lana badago beraientzako, baino zer, zekola porepsia, hipokresia. puntu bat ere badago. E la manditzen pregaizazioa Bona, bueno, azken fina, gotxe jotzuek, aitoaiko ezten, zehete autonomoak imaginatzen zaretela, eh, lanbalditzen adetekan, nola, no, imaginatzen sindikatu nekere bai, nahi du pixkat hortik antiraka egin edo? Bai, bai, <coughs> eh, lehenoi patudan bezala lantzaman diak eta prekarietatean nagusi da gure artean. Eskerrak eh, gu bitartekarik eh, ez daukagula eta bermatura da daukagula eh Saskien e, sistemarekin hilabeteko e, ba, e, soldata hori, ez? Uhum. Gero e, pues, osatzen dugu azokarekin, laborea da eta alako ekimendak eh sea azoka bereziak eta eta bar, Baina bai, osea, e, baldintzak e, e, okerra badira gure kasuan, haien kasuan azkoz okerra, goa. Zeren, e, e, izugarria da, e, zezapalkuntza pailatzen duten, e, prezioetan, eta e, aipatu garegu, e, lehen sektorean, e, e, bere gurua beste egiten dute e, nekazari pila bat. Hain zuzen, e, karo, e, e, e, guk egin sia eguraldi hemen bizi gara eta zenbait kasutan e, autonomoak ez direnak eta e, kosetza bat e, brutu berdatenean ba ardia edo olako hondamendia e, pairatzen dutenean e, dena galtuta eta pues alako dramak e, lehen sektorean e, pilpilean daude ez hor Horrere... Badagako batez, ez, askotan, holako eh, bueno, bitartekaria duenetan eta eh, bueno, kanditatea handien salmentea egiten da eta kanditatea handi hori oso prezio xumetan saltzen da. Mm -hmm. Eta e, horrekoan, eh, bueno, ezakit, no izitzen zen baina esnea ekoiztentzun pertsonatekin izketan egon nintzen eta esaten ziren, gaur egun ja ez da errentagarria esnea saltzen, ezakitzen mazenti motara, gero eta tabrika eurota ezakitzen batera saltzen denean eta guk, Beiek ematen diguten kostua, edo bueno, dauzkagun traba burokratiko, eta horrein berriko beharreko guztia jakin da, esnea bera oparitzen ari gera. <coughs> Orduan duan, eta ikusitzen da, Frantziar Estatuan, eta nola eskotan Parlamento horrera jun, eta miliaka eta miliaka esne litro bota dituzten parlamentu horrean, ez zelako errentagarria. Eta hori da, bueno, sistema kapitera ez berak bultzatzen duena, Eta, kasuntan beretan, azpen marratu bareko da, bitartekariek zenbat estorsionatzen eta zenbat zigortzen dituzten ekazari xumar. Hor, aipatuko dizuet, agroekologian da bilen eh, eh, hainbat adibide. Eta, kasuntan, eh, bada familibat, hola eh, berrian, amaika behiekin eh, bizi dena. Gainera, eh, normalean, loteak aldatzen dira zei urtero. Eta hauek luzatzen diete bizitza ba, alden gehien, ez? Eta hauek egiten dutena da e, amaika behietatik kan bizitzeko ba, dena transformatu. E, gaztak e, e, izugarriak e, egiten dituzte. Eta pixkat alderatu leno aipatzen genuen arekin, ez? E, badirudi e, behietatik e, bizitzeko behar duzula makro gara Eh, eraiki ez, eta gero horren ondoren eh, lisibiadoak lixibi, eta kudeatzeko sekulako arazoa daude ez Horre duela gutxi ikusi dugu nola kaparroson eh, sendentzia batzuk egon duera horren eh, inguruan ez eh makroaranja hoe ekartzen dute eh urfreatikoak eta dena kutsatuak izatea. Mm. Eta hori izaten da ere eh e, pestizidaren ondorioetako bat, ez? Eh Araba, Nafarroa goaldean eh ja badira zenbaitoki eh non ezin dute ura edan, bertako ura edan eh gusti kutsatuta dagoelako. Karo, pestizidak e, e, azkenean e, urtero urtero edo, zazoi ezberdinetan e, Pilatus dijo azte lurrean eta hori e, pizkanaka beruntza dijoa eta kutsatzen ja, bai. du dena iren kurra dira kutsa dura bai. iren kurreko zea dira bai. gero e, duela urte batzu gainera e, gugorak uzarete, nola modan jarri ziren udal baratzeak bai, ja, bai, bai, e, bai. hemen gaztaño ma daude bai. bai, e, irekurri nuen artikulo bat duela gutxi argian nola E, frakao absolutu bat izan zen ian da herri askotan uda zeana. Eta beste beste pedagogia falta handia dagoelako.i e, zak ze kazetarik itz egiten zuen etasatzzu e, Pedagogia falta handia dagoenez, aurreera eraman horrelako horlakoaiakkerak eta ez herri er, baratzak eta geratu dira berorretan frakao batian hemen horetan bertan badugu. E, Arramendin Eta ba. erdia edo Utsi daude Berez proiektori sortu zanean Balintza bat zan e, Ekoiztea ekologikoa Ezbotatzea kimikoak Eta bar, eta bar Hori esango nuke oso jende gutxe Respatatu indula Eta ero supuestamente rotatibo Zan zerrenda bat zegola e, Orden batean or, jende asko Usten bat zuen, ah, ba, poslagun bat esan Sartuzu Gian, ilaran dagona itxoiten abernu eztokatzen zaioen, egin ba, ezaio inoiz ez ziristen txanda hmm, bai. Eta bueno, hau da, e, bai, azkenean ba, oso polita da, ba, esan dezun, tono, e, toke folkloriko-romantiko hori, ai, baratza, baiak, eski hori lan hau da, lan bada, eta hmm. zaindu behar da lurra Bai, permakultura badagola eta teoria asko esatu bueno, utzi piskal baina baita ere, zainketa bat behar du Mm -hmm. eta, eta nola landatu eta zer dunea eta bueno, zuek osetxo permakultura de bai, e, e, bueno zeu zer egin dezute, horren inguruan piskat experimentoaren bat? O, bueno, e, e, per, hori, per, eh? permakultura ere badu bere bere kontua, eh? zeu mm -hmm. nahi dut e, e, hemen bare asko ditugu eta zuk estaltzen badezu e, horren azpian gorretzen dira denak mm -hmm. Hordun, hori tokian tokiko E, esperientia dira ez mm -hmm. Eta e, bueno, ba, e, Egin izan ditugu izaiak erak e, Barkatu Agian entzuleak ez dakiz zer den permakultura Ni neuer <gülüyor> ez? Esplikatu pixka zer den? Bueno, ba, ni ere zailtasuna ditut e, e, Esplikatzeko xumeki, agian, e, Bueno pues, e, Permakultura izango ditzateke e, Piskat e, e, Estaltzea lurra e, Eta utzi gadatzen mikroorganismoak bere horretan, ez. Kukere hori lantzen dugu, baina hori arrisku batzuk daude e, e, segun zezetazun maila dagoen lurrean, ez. Eta, e, bueno, ba, e, e, esperienzia oso interesgarria daude, baina berriro diot e, tokian tokiko e, zeak izan berdira, ez. Bai da, ekosistema txiki bat, Garatzea creo, bezala Garo, bai. zuk piskat eh, bueno, Bideratzen dezuna Piskat, zehun non landatzen dezuna Baina, bueno, piskat uzten dezu Egingo bueno, ba, dute, ba, animalien Eta landaren arteko hori ba, ekosistema hori piskat Abernola joten dan eta bola, Baina, ah. jose txokai patu duena da Leku askotan, kau leku lehorrenetan, normalian da, emanto, eh, zera, belar emanto eh, hausten dana, hau da, zujartzen baizu hori, Andaluzia batean edo, ba, oso lehorra den toki batean, goizeko ihintzak, ba, harrapatuko ba, du, ba, belarra hori horrazpian, ordu nagian ez dezu zertan urezatu behar, adibidez. Uh -huh. Ba, euskal herri batean, ez eta zumpia dugula, Pues, Bistera batean imarko ulitzatek ez euraski. Mm -hmm. kar horda tokian tukikoa ipatzezuna. Ez? Según nonta ze itate eguralia, klima, betale, sistema, faktori klimatikoa. Bere, eh, eh, eh, claro. Beti bultzatzen dute eh, experimentazio mota guztiak egitera. Mm -hmm. Osea, azkenean experimentazioen bitartez ikasten dezu ze maitzak ematen dituen. Eta askotango gehien bat pankalentara antolatzen ditugu, eh, zeak ez gure... Ekoizpenak frogatu ba, daiteke modu batera Edo bestera eta gero emaitzak ikusi ez. Mm -hmm. Baina Ez eta zumbailak asko markatzen du Ez da berdina levante batean Edo Andaluzian edo hemen Zueka dibidez, e, borroka biologikoa Erabilizan dute, kontatu pixka tordaz Hor e, zuten ez gara ditzen zait Bai, bueno, pas, e, horre esate baterako Tomaten kasuan e, e, Tuta e, Eragiten dio tomatei Eta... Duta barkatu da arrarra batzerba. Bai, e, e, e, eulitxo bat vale. zitatzen duena e, tomatea eta Bare. gero hortikan arrasatzen dela ez. Bare. Eta gugor e, esate bateako e, erabiltzen ditugu makrololowak ez e, diraagaina, E, e, bertan e, txertatzen zertatzen dire makrofloak. O sea, garai batean ekatzen genituen sasoikoak, baino da makrofloa, beste bakteria bai, e, e, beste bitxito bat zure, totalen kontra jotzen dutenak. Bale, bale. Eta e, oso interesgarria, ze gaina bakimarketan bitartez trasladatu egiten dituzu e, beste, beste tokietara, es? eta hauek e, lortu ditugu ja e, bertako txea, eta da. gaina mantentzen dira eta hortarako e, e, erabiltzen ditugu askotan lore, lore banda oso garrantzitsua dira lore banda jartzea da, inguruan, e, inguruan. Zeren, e, agroekologian e, ingurumen zaintza e, behar beharrezkoa da, ez? da. Eta eh, polindizetzaileak eh, zaintzea ezinbestekoa da. Eh, sekulako funtzioa betetzen dute. Baina mm. eh, ikusten ari gara nola lurraren eman kortasuna gerota gutxiago eh, dela Osea, ez. O sea, ba, baseritar eh, mm. eh, Sezaren eskeroz eh, entzungo zenien eh, zure gurasoei, Ba, nola garaibatean, e, baratza... Azko ze mankorragoa, bai, azela, ez? Uztaparagoa, betarazten bai, da. Noski, ba. ezke, kutsadurak berera gina izaten ari da. Hmm. Eta... Hori e, rebertitzeko, bat, latu egin behar dira e, hainbat kontu, ez? Eta honetan krisi, krisi klimatikoa, e, krisi e, sozioekonomikoa, ba... Ezinbestekoa da, buelta e, batzuk ematea e, egiten ari garen guztia, ni, ez? ez? Eta krisik klimatikoa ipatu ezula, zuek konturatu zarete kliman alaketaz edo itzen dioten horri e, Zer ikusi daukala aurrek e, zuen garaiko garaia atzeratu edo horreratu indala edo o, Bai, bai, bai, bai, bai. Edo inkluso agian e, lagundu izan diola bakteria batzuei, bai, bai, bai edo, ez edo nola... Bueno, ekpertatzen zaizue. Ikusten deguna da, ba, aizeteak esate baterako, eh, gerota bortitzawo direla eta askotan gure hemen, e, Euskal Herrian baino bat produktu ekoizteko, e, tomatearen kasu, e, negutegia behar ditugu. Eta ba, denboraleak, eh, e, e, urtero urtero hondamendia sortzen ditu baserritarren artean. Eta E, ba hori bezalase eh ba, eurite bortitzak eta alakoak ugaritu egin dira, ez? Orduñozki eragina izaten dute gure jardunean eta gero ikusten dugu ere zikluak nola aldatzen ari diren. Uh, e, yeah. ba zenbait gauz e, aurreratu egiten dira, beste beste batzuk ateratu Negoak ez dira lengoko negoak Azko zepelagoak bai. Azko zepelagoak Eta hor dun e, Zen ba e, Irauten dute e, Luzaroan, ez? Mm -hmm. Eta bai, ba, Eragina e, Izugarria da Zen mm -hmm. tzu horretan, ez? Horrek ba, plazaratzen diguna da, hausnarketa sakon bat burutzea honen inguruan, ez? E, zertan ari garen eta zer egin dezakegun e, ba, denon artean e, e, Piskana eka guzti hau ba, e, besten dora bide batera e, bideratzeko, ez? Ba, e, Bona ez dakitea Gai ez alatzen ez, bat, daztak. Sí, <tx2> egin egin egin mazute segitzen dugu. Bale, jartzen dugu, dugu, dugu, egiten dugu eten alitxo bat. Bai. Bai. Eta lehenu ari egun erdun bezala. Azaroak mm -hmm. eh, obuitzi... sortzi lan. Aguitabiko. Guitabiko. Bi. Bi. Bilear esabarunze <güls> sortzi <güls> zuzein? Aguitabiko. Zuko seksa zein zatezu? <güls> Azaroako eguitabiz, eh? Oso ondo! Bale! Zer dago? Azaroako Bibiagoita, bosoita, seigarren demoraldiaren aurkezpena eta jum, jum. bertan, egon godan, bigarren talea mitikoa direna Linton Town leheno e, gorigorikoa inara geipatu duena, ah, berei largazki bat daukat kilometro, largoita meko, kilometrotakoa e, ba e, datu bat komentatu nien, Linton Taneko hei, eta hmm? zan, Reina Tabernako ekin egiten <laughs> e, Reina Tabernan eman omen zutela bereien lehenko eman aldia, ben Ordun, Bueno, eskatu benien agurtxo ba, bat eta deialditxo bat egitea gure entzulei. Etzungo zuten. Ega, aurrera. Zintzilik irrati librearen 2008-2006 denboraldiaren aurkezpena. Azaroak ogeitabi, horeretako niesen aretoan, zortzietatik aurrera. DJ Art Gori Gori eta Linton Town eta kurtso honetako programazioa Sarrerak Salgai 12 eurotan Taberna huetan Arkaitza Reina eta Landare Animatu herriko irratia librea babestera <gülüyor> Bueno, amen, lindon daunekuak, zestut ikan. Gaxo... Ba, goa ondile egin gaude, azarako geitabilan, zintzilik irratilean, programazio berrian aurkezpeneko festan egoteko. Ni esenen? Eta hori, ba, gogorazpen pila bat azka, eta oso nak, goendala eh? urte pila bat. Goita maika urte, goendala goita maika urte, e, zine reina antxokinan egon e, eta aberran egon ginean jotzen, e, eta gogo handiz gaude, aurreta ba, juteko, eta gehiago bai erratili horre bat izan da. Hori da, bautxe, gogoratu, azar gehi eta bilan, gori-gori eta -gori Linton Town, egongo gala nixenen, eta eurra emateko prest! Apa, venga, hantzik usuko geha, apa, zintxili gratia, yeah!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 eta landare animatu errico irrati librea babestera <risa> ertiu ertiu ertiu y ya vete po el carriqueta No, Barkatuko edazue itzulegantan txiste hau guenio, esan diteke fruitu asko ematen ari den elkarzituzten ari dela. <laughs> Eta bai, e, pixkatet duko diogu leheno orain... E... Bueno, Barkatu, e, aipa bintxiki bat, e, konturatu gara, ez ginela emititzen ari zuzenean, zerbait izan da egun arazotxo bat, orain badirudi di baietz. A ber, el, el, el, mosat, el Mosat izan da Enkorporatzen no. ba Norbait orain sartu e, berri alimazalete gure misioan, jakinta zuen ertzion irratxain zaudetela Josecho Lukasekin gaudela e, berak, ba, orkesten digula, ba, xerritar sindikatu berriaren portiortu izena esan dugu? Bai, ah Ziztena doka, no... Baserritar bilgune, ha? Eh? Ah, bale, posari. Ja <risa> vale, pentsatzen, pentsatzen, siglak ez dakiz zer, bale, bale, posari. Oso ondo ari finitzen duena, zertzareten, eta segim, esedez. E, abira hori esan bezala, ez? Norbaiz hartu baldin bada orain txo bertan, eginean baserritar bilgune inguruko sindikatuaz hitz egiten, eta, bueno, gutxi horabera azaldu begu zertan den, zertan datzan, baina, e, ez teguna jakin da, pixkate aipatze gebelitu da, zertan ezberrintzen den, sindikatu hau beste engendik. Bueno, pues, e, Guke e, sustatu nahi dugu baseritaren artean parte hartzea e, gure lanhildoetan ez, e, horizontalntatasuna e, mantentzea. Entzun izan ditugu kesu asko daudela, e, baseritarren partetik beste sindikatuetan nahiko jerarkizatua daudela eta ez dituztela kontutan hartzen ez. Eta e, alde horretatikan bau ba, urratsek eman nahi ditugu, Ba, mekanismoa jarriz e, parte hartze hori bermatzeko, ez? E, Ezinbestekoa iruditzen zaigu e, denen besori e, e, e, kesu e, eta ezin egonak bai, azaltzea bai, mm -hmm. eta ekarpenak eta e, olakoak, ez? E, gero <coughs> Ba, esan dudan bezala, e, lehen sektorean e, erabaki beharreko lan hildo hoiek, e, e, baserritar guztion artean e, e, izan behar da, ez? E, eta baita ere, bilatzen deguna da, herritarren e, implikazioa, ez? E, hain zuzen, helikadura e, buru jabetza e, ematen du dela baserritarren e, kontua, ez? Eta inundik inora. Osea, e, likadura burukkabetza izan behar da, e, ba, e, erritar, baserritar, eta e, instituzioen arteko e, lankidetza, ez? Eta hori sustatu nahi dugu. E, e, Ezinbestekoa da, e, ba, lehenoa aipatzen duen e, hori gardentasuna, Eh, jakien inguruan, nola ekoiztua diren, eta hori sustatzea goaz ez. Eta, baserritar, bilgunean parte hartu nahi duen oro, Nekazaria izan nekazaritza agroekologikoa aurrera namaten duen oro, nola, edo nekazaritza soil bat, baina agroekologiarekin bat ez dut ere ongi da. Bai, eh e, horretan irekia gaude. Eh pixkat e, agroindustriatik aldedu nahi den e, oro e, e, gurekin topo eingo du, ez? Gu agroekologian eh sinisten e, dugu, e, hau bide bada Beti, e, o sea, zina. Beti osea amaidezina beti hobetu daiteke eh eh nora bide horretan. eta noski irekia gaude, ba e, txikiak Diversifikazioan eta aritu nahi duren hororentzat e, e, ba, e, gurekin bat egiteko, ez? Mm. Bai. Eta abeltzaintza, imaginatzen dut, hemen kanpo geratzen dela, edo baita ere, es, es, es. nekazaritza eta abeltzaintza bera. Bai, nekazaritza, oseak, nekazaritza e, dena... Zentzu zabalean Bai, bai. Baserri el... ba batean, ez ba tarbil gunea, baserri bat inguruan, dabiltzan... Bai, e, oza, bazareta albirgunean, mm -hmm. daude, abeltzainak, e, frutagintzan e, daudenak, dabiltzanak, e, e, erlezainak, e, baratza zainak, oza, e, sektore guztia ordezkatu mm -hmm. dago e, gure kasuan. Eta baitare, bueno, e, leheno, ez dugu aipatu o, ba, jende aurrean aurkezpena azaroa batean, joan bai, denlarun batean bai. egin genuela, Zer mozgun zain? Oso, o, giro politan. E, e, azieran e, e, euriai egin zuen eta zapustu egin zigun neurri batean, ze, e, batukada feminista etorri zen guri laguntzera, eta bertan-bera utxi behar izan zuten e, beraien jarduna, e, ba, instrumentuak izorratzeko mm -hmm. arriskua zegoelakoz. E, baina polita izan duzen, egin genituen hiru geldialdi, aldi e, nun bertsolaria karitu ziren gu plazaratutako gaiak e, botatzen, eta gero ba, performantze bat ere burutu genuen, mm. e, e, batzuk e, mozorratuta ziren e, besori, e, pesticida botatzen, eta glifosatua guri, gure kontra egiten, eta gero ere... Bagenituen e, momo txorroak e, horiek pues, e, aldentzen zituztela, ez? <laughs> e, eta performantza horretan ere bi enpresari baziren, eta azkenean e, e, zera, fumigatzaileak e, e, naskatu egin ziren, bere jantziak endu, enpresariak e, eh inguratu instituten eta zu ema genean. Hala, <risa> <Era>, zua <risa> eta baita ere, pues bueno, bakatu benue McDonald'sen aurrean salaketa ah, potente bat egiten eta gustora, o sea, jendea gustora le zen eta bueno, Va, ba pat... baina polita. A ipatu zo gaña McDonald's. Bere beste berri bat, ori ite, ori, dera. Dera. Dera. bat Halu, papera, eta. Daleu ipatu de zumba, tu gaf feminista, tanigaldera neukan. Claro, makumeren papera va ser eta azpimarratzekoa, azpimarratzekoa. Hoi da, hoi da. da. Ba, e, Dola, bueno, Gucci, eh hemen irratsa jo beretsia egin genula Madaleetan, eh zo gaña balkoitikan botatzen un bertsuari bai. Arauntza Otegi izanzan, bueno, Hmm. Bueno, Jaurtizuna Baina baserritarren nintzenean, baserritarren makumeen nintzenean askoren nintzenean bai Eta hori da, askorren izenean eta baita eh, gaitu nintzun eh, bueno, Nola, bueno, zarkit, bai, zuen kolektibuan emakumeen eh, presentzia dagoela, imaginatzen dut Nola dagoen, eh, bai, piskat, eh, komentatzeko, a ber, nola dagoen emakumeen eh, Beti egon eh, du dira hor no, eh, lurra lantzen zaintzen, eta familia eta baserria, dena Eta, bueno, pues, nola, nola dagoen asuntua, eh, nola dagoen Ba, nik esango nuke, kaso honetan, agroekologian e, eta gipuzkoan, beraiek ari lidergoa eramaten. Mm -hmm. O beraiek implikatzen dira e, mogimendu ezberdinetan. Bueno, e, e, aipatu gabe utxiret, ha milubi baserria erosi genuela, hori e, bi olurren bazkireak, eta ha milubi, e, zean, zestoa ondoan e, kokatuta dagola, eta nolabait <coughs> e, baserria eta bi hectaria erosi izan ditugu e, konfrundinen bitartez eta e, e, bueno, hauzolanean ari gara e, etxearen beharrikuntza egiten eta, eta bueno badenbora ekin espero dugu agroekologiaren Unibertsitatea hmm. praktikoa bilakatzea <laughs> Ara, izatea pixkat Praktika horiek e, formazio hori burutzeko gunea, ez? E, Hainbeste beharra dagoen e, honetan. Eta benetan ez, ez da topiko bat, e, edo ez dakinola esaten den, mm -hmm. baina e, kasu honetan emakumeak e, e, hainbat esparrutan ari ira e, e, lidergoa eramaten. Eta gu, gu gizonezkoak oso harro gauzea, E, mm. pues, e, alde horretatik anez. E, goratzen ez, estatutuetan estabaila bat izan zen e, e, bultzatu behar dugu parte partartzea, nola? Ziberaiekari ira e, gu, e, lideruera maten. Mm -hmm. Nola bultzatu ez? Horre estabaila batzuk izan genituen eta esan ez, ez, ez. E, Pareiki bermatu behar dugu e, zentzu guztietan eta e, hori Uste dugu ondo dagoela, ez, ja, mm. e, biolurren... Esan berda, <coughs> gu gehiena biolurreti zela. ez, ekologikoan ekoizten deguna, e, e, biolurren e, gaude esartutea, elkarte hau da, ekologikoan ekoizten den e, basarretarren elkartea, e, familia giroan gaude, oso gustora gaude teknikariekin, E, zeren bizita asko egiten dizkigute eta e, arazoa sortzen denean e, hor daude ez osea e, gu argazki bat atera bidaltzen diegu eta bere ala e, erantzuten digute e, eta guretzako vamos, sekulako e, zehada beitu bai, ba, kosexo gainera az, bueno, ja pixka bukatzeko edo Azkentaiko aldeko, aldera alderazan bai, claro, etorkizunarako erronkak. Ez? justo, bueno, arai, zerbait se hartu dezutela, e, lurr eremu bat, bueno, balite ke, oh, etorkizunean e, bilakatzea, ojala. Holako ez da ki frai solo izen ez baina bueno, holako e eremu e, bat. E, zerbait gehiago dakatzu te hemendik aurrea urtzimugan, eh, pizka bueno, garatzeko edo Asmoren bat, edo azitzen jarraitzeko, edo jende gehiago gaitzeko zuen e, e, proiektura, edo... E, dena usnartzeko dago, sortu berria gara, ez? Eta dena partekatu nahi dugu, baserritarrekin, e, ba esaten ditzu edan mekanismoi jarri, ez? Jarri, eta hemen arazona nagusia da erle, er, errelebo falta. Eta errelebo falta dago, baldintzak ez dirilako, osea, e, duinak, ez? Horren... E, Hordago gako nagusia. Nola egiten dugu denen artean, eh, baserritarren baldintza duinak eh lortze aldera, ez? Eta eh ari gara, ez da errasa, eh baina, bueno, ya klabe batzu baitugu, eh resistentzia bat eh martxan jarri nahi dugu hain e, zuzen leno aipatut aipaturiko hondamendiak saiesteko. E, urtero-urtero pairatzen ditugu eh, ondamendiak, ordun eh, horre de herritarren eh, implikazioa ezinbestekoa da, ez? Ose, guke eh, interpelatu ingo dugu herritarrak eta instituzioak eh, eh, elikadura mai horretan eseri aitezen eta gurekin batera eh, pues haritzea helikadura osasuntxu bat eh, bermatzaldera. Neri mm -hmm. Dedi... Bedezik pena ematen dit, orain bukatzea e, ze banituen galdera batzu, gaina baso eskolen inguruan eta beste, ez daukagu astirik, baina, bueno, nire bueno, apartetik behintzat, gombita luzatzen dizut, dizugu, uste dut, e, beste behin etortzeko, irratxai eta bai, egiteko, Beste bestia gai, bestia gai gai batzuk ere, dazkabu, bai, batzuk ere baditugu da. Bai. Sorprendiendo. Sures, o sea, trahistoria bakarik batzen, ontara, eh? Chiritxo bateko dotu digo. Oro una, bueno, dugu, dugu beste arratsareen bat. Bai, eta arqueología inguruan ere eh, eh zaulusiteke nor eh, espazio txiki bat eh honetan, hainbat kontu aipatuz ez, eh menual sa soil direlata eta Bueno, hor e, nere, nere konpa osoa dituada horretan, e, neka, eta e, bide batez ja alduzatuko diote konbitua berari e, ba, bera, e, azaltzeko. E, ni baino trebatuago dago mikro aurrean, e, izlario behagoa, eta hori, ba, izan dugu aukera. Nik e, bukatzaldera... E egin batean baserritaren izan egin ere, iruidean ilu, nagusi Azpimarratu nahi konituzke batetik, e, bueno, baserritarrek edo ez dakit, e, izan dutela bada iruiteri kolektiboa sortua eta askotan, bat, lotzen da baserritarra lehen esan bezala gizonezko haren paperarekin maio nik Azpimarratu nahi konuke, nire Amona bezalako pertsona bat, e, Juanita Mujica Michelena E, batetik, Baserrian lan egindakoa, etxeko lanetan aritutakoa eta zemen e, azkuntza, eta ezkuntza bizkargan pertsona bat, emakumean figuraz egarantzaitua izan den e, historian zehar, Baserrian, eta nola askotan lotu izan den gizonezkoaren paperearekin, txabeldun gizonezko horrekin. Eta horrezkain ere, e, baserritarrek ere jasari izan duten klasismoa, askotan ez, nola jende baztertua eta azokoratua izan den, nik ikastolan ere askotan kasiero da ditzen Eta baserritarra ere gaurre bueno, jorrez jokazalduan bezala bada jende intelektuala eta zer esanik baduena Eta azpimarratxaldera eta bukatzaldera ez, pixkateik ikusi dugu nola, logika kapitalistaren baitan, ezin den garatu baserria bere e, bueno, zentzu guztietan ikusten dugu baserria eriotzera kondenatua dagoela Eta nik gustatzen mezu garrantzitsuena berdolean izan lurrak lurra latzen duenarenetzako izan berdela. Beraz, oida. nik horrekin itziko nuke. Oi da, eta gu hiritar utsa gareno bai oi da. Mesedes kontura tu gaitezen ondoan zer daukagun zemer inguruan badaukao badaukao Jaizkibel magaletan, Aiakoarriaren magaletan Zamabiden gurun eta Bar eta bar e, posor Eremu batzu daudela, mm -hmm. beste eredu batzuk ere bai badaudela Eta Josep Batu duen bezala, errebo falta omedago eta, bueno, ba, ea, ea, ojala mendik aurrera Zer baita portatu alba ezakegu egu hemen ertziotik, ba, bueno, ea, ea, interes pixka bat, ea, e, alizan degun landatu Hori da, ea, eta... Hortatik zerbaitazitzeko du? Ba, ba ni bukatzea aldera konbidatzen dut e, zuehi eta entzulehi e, gure baratzak e, bizitatzera etortzeko eta, bueno, ba, jabetzea e, zertan gabiltzan, ze lan mordoa egiten degun Eta librean ze gustora gabiltza n eh, gure lanbidean, eh. guk eh, arroz eh, aldarrikatzen dugu eh, egiten deguna, eh, betetzen dugu funtzio soziala guretzako eh, azokara joaten garenean eta eh erosleak esaten ditugu, eske eh, barazkiak dute garaibateko eh, gustua eta, hombre, eh, eh gu, E, Aldo horretatikan, e, momentu horretan, sekulako subidoia izaten dugu, hastu e, egin zaitere e, duina prozesua burutu genuela, gure artean, e, izan zen oso prozesu interesgarria, baina igual beste baterako txiko dugu. Gaina neka, e, asko zobeto ezagutzen du prozesua, eta duina prozesua izan zen e, pixka bat e, e, jakiteko, e, oza... E, E, e, kontabilizatu egin ziren e, e, lan ordua zertan, e, zeintzuk izaten diren e, produktuen e, bidera garritasuna, oso, oso interesgarria. Eta gaina interpelatu genituen e, instituzioak eta mm, egin zuten losuekoz. Baina, bueno, beste baterako izan daiteke razaio baterako o, duina prozesuaren e, interes gari izan daiteke. Beste gai bat, beste gombidatu mm -hmm. bat, hor daukagu. Eta, bueno, mendikan deial ditxo bat, e, interes apistu bat zaizue ondo jatearena eta garaiko, garaiz garaikoa ezagutzea, gombidatzen zaizuztet, nahi bai zute, arstea artero, m, atxaliko zazpita, merkatu zarrea urbiltzea, hor egiten zute, banak eta puntu hemen horretan. Eta horne ez, nahi ezkero? ba... Ba, bueno, kolektibo honen parte alizango zarete, bai. Uh -huh. Bueno, Gosecho, placer bat. Plazer bat. placerra, bai. Ba, eskerrik zuei zu e, egi, abotxa ematearen, e, hori da gure elburuetako bat, e, plazaratzea gure mezua eta, ba, zintzilik irratia, kasunetan, ba, eman digu hori hori hori. Haupa egi, Bueno, la busca tú. Es Ora Inchiru eta Masai apurtzeko jarriko dago Arsoaldeko taldea. A dos. Yargi, Yargi daukago lezoarra. Yargi du horkoan. Bai, bai, bai, bai, lezotic. Bai. Ez ritic. Opa, gainera <laughs> Laster orkestuko diska. Ki ga bai. beste azoka batean, ¿está? Oridad Baña Bererrian Lezon eingo du emanaldi berezitzoren bat. Ez dakit aipatzen duen Barzualdeko, abestia! <risa> Kaixo, bueno, akanta honek jeskibel du izena, eta, bueno, akanta opiskat izan zen proiektuaren abia puntua, zehazki, bueno, ba, dolua bizitzen ari nintzen bitartean, e, nereitaren galera gatik, abentsuat Eta, bueno, ba, pixiat izan zen animatu ninduena, e, kantak, ba, bueno, kantak berri sortzea ez. Eta, ba, pixiat modu oso naturalean sortu zen kanta. E, Usted jarri nintzela improvisatzen eta hortik hortikan aterazela. Eh, ba bueno, pishkat, a e, entzun daiteken modua, ba bueno, ba, ea momentu desberdinak edo kontatzen dira, eta bueno, batzik bai dagola pizkat, e, ba, bueno, aztutzeko beldurra eta horrekin batera gogoratzeko beharra. Beraz, bueno, ba, e, espero du zuen gustokoa izatea. <tres> Me y tú va falta da Canta que Eta orain o arzo aldeko berriak. Bueno, zintzile gurekin daukago astarze la ieta, eta, bueno, gaztaño hau zolkarte la torri da, orkestera, el pradalismo, el okaso de los hobubi, ez? Bueno, bai patu, pixka gainetik aneo, zer zertaz duan zure liburu berri hau. Baina, pixka du Immanuel Pradalezen errelatu ofiziala, eh? eta da ikerketa bat, ba, Immanuel Pradalezen eh, karrera politikoaz, eta bere projekzio politikoaz, eta bar. Eta hor dun, hor, eh, alde batetik ikusten da Pradalez bera eh, sing ale alde ilun dituber arpegiak eta gero bestetik ba, zer suposatu duen alderdi baruan ere e, lidergo aldaketa honek eta alderdian ere eman den lidergo aldaketa. Mm -hmm. Ondo. Eta non eskuratue zakegu liburua? Bueno, imaginatzen dut hor honena eh, izango litzateke zuen Hausoko liburu duen dendan eskatzea eta ez balego, ba, eskatzea, eskatzea, eskatzea eh, han doite eh ur bat egitea eh? Eh, ez Joan meses bestelako batzuetan ere dago, ez hizus beregin inizenak esango na. Ni maia, ono creo que es va ba, erreko liburu dendan erostea, eh. Jo santo. Bueno, va estar. Mi esker. Ta arte. Hoxe, ikusten dute zuen irratian, horrendik errele borik ez tala, onze, berriz edez, ikusten zaitu hemen. Urren guaxeatuko geha gazteren bat bidali, balaude batzuk, eh? Onda, posten ez, posten ez, posten ez Venga, bai. terpelación, oh, eh. gasteri gastera, me eh, caben, es burra, gaso veo, venga, ve gañear, hasta, es tu centilefora libro Alain Orkespenetara, bai, esto, eh, esto eh, eh, iradilla vera ere, uh, gomiatzen ah, dugu emendik, bai, daiteke agenda con toda ti, baina, seta goia, baina horrengo ekartezazo que engodiozue. Eh, eh, ahí. Bueno, au, eh, entre ah, eso ah, de ah, mesala para dalismo de lo Jobubi, jobubi da jovenes burukides bizkainos Josecho, aukera izan zenun egoteko baita ere Zea, itzaldian, e, ze interesgarria, eh? Bai, bai, bai, Bet, haostar beti interesgarria eh, Izugarria da aparatuaren eh, egitura, eh? Ate birakariak nola funtzionatzen duten eh, jelkiden artean Eta zeu... E, burrukak izaten dituzte haien artean. <risa> bai. <risa> bueno, nik e, bere garaian aukera izanuen nuen peperrei ezagutzeko itzali batera eraman nun e, altzasura nere herri <risa> Eta bueltan entorrela galetan egin, a ber, informazio guzti hau nondik e, sortzen da. Eta bera, pues haien artean. Osea, e, karo, ba, zango trabatzeko e, egitura horretan gora joateko E, kaleratzen dituzte ahondokoak ahí en cacac vamos o sea izugarria da ematen du alderdi kohesionatua eta eta da vamos Boterearen borroka, ez azkenea, bai. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. bai. izugarriak. Bai, pues bueno, hor, gomenda, gomenda garria, eh, liburua, eh, irakurtzeke daukat, erosinion, eta... Ni, bueno. Ia, ia, ia irakurtzeke daukat, ah, eta gustu izintenez garria gaina, e, balio du, manuala bezala zerent. Hor dago, osea, e, uh -huh. itxe egiten du, gaur egun, e, daukagun ejecutuaren inguruan, eh, bai, bai. eta askotan e, albiztegietan ikusten dugu hau eta beste hitz egiten dula eta ara hemen azaltzen da guztiz mm -hmm. bai, ba, gomendagarria baintzule maiteo jakintzazue grabatu genula elkarriz hau itzaldi hau eta charleta salatalean jarriko dugu aber aste pare baten barru edo bizpairo aste barrun web aldean zintzirik atuko de bai zintzirik.net Eta, bueno, hori da lehenengo ohartxoaldeko berria, baina txirritxu bak, azuzerra egei bai, joa Bai, bai, bai, e, txirritxek eta xempelar bertxaskolak ere bai, aurten berrirore ospatuko elako hogeita sortzi garren xempelar zaria, hogeita sortzi ez dira gutxi Na. eta kanporaketak, e, bueno, kanporaketak bako hitza, e, jokatuko da, ohartxoaldeko zazpietan, lehena, azaroak amalauean Eta bertan kentatu gauten bertxulariak, Julen Olaizola, Ametxa Izpurua, Daniel Errarte, Irantzu Idoate, Janir Arrizabalga eta Izar Obilo izango dira. Euskal Herri Luzezabaleko Tokia Zebrunetako bertxulariak. Azarra kogeita batean, Jare Antzizar horere ez dut haipatu Julen Olaizara bai horere dela. Maia Girre, Aira Izpurua, Peñataziz, Katxin Madariaga eta Eli Zaldua. Eta gero, azkeneko egunontan, azarra kogeita zorzian jakingo egun ork jokatuko gauten finala. Eta azkeneko ekampoeraketan arituko dira, June Aiestaran, Irune Basagoiti, Ekainto Lare Txipi, oiartsuarra, Josu Txoperena eta Etxaun Azkarraga. Eta finala, abenduaren sortzian, Xenpela Riltzen egunean. Ah, Nire zen haretan jokatuko. Ah, bai, eh. baitu, baitu. Hortan, baitu, baitu, baitu. Eta hori, ba, gombida luzatua, sarrerak doan, eta finalean boste eurotxo. Orduan ba, boste eurotxo, ba, nik honen baizu ez. Zeo zer plan berezi bat, abenduak sorti, jai zori zoritxarrez Espainera estatuan. Ah, Ego jaida jai da, ipar aldekoek, jai eskate Beraz, gombida pena luzatua. Ondo. Eta horrez gain, lehen epaizuenuen estolderietako kakata ezagizat, eta kakata. Bueno, kaka kaka antzez lan, nah. azarroak emeretzian, donostian estreniatuko da. E, Shanti Agirre Zabala, Erika Olaizola, Mikel Laskurain eta Ainoa Jerbe harituko dira antzezten. E, eta bueno, niks duki dut bertan ere parte hartzeko, e, narratzalean papera jorratu du bertxotan, E, nita lagun batek biok batera ere bueno soñu efektuak eta gain dituguta izan da lehengo liz esperientzia batola antzerkin munduareta eta bueno, ba esandakoa azaroak 19an gonbidapen ala uzatuta donostiko antzoki zarrean izango da Ondo, mm -hmm. kaka, kaka, kaka, kakatik. kaka, kaka, kaka, kaka, uete. kaka, kaka uete. Oi, Beste kuntu bat, Ten, Bai, bai. Ba, ba, ba. eskualdeko ba, ba. berri potentenetako ere bai, laruman tontan izango ba, Irutzen bazai, bazai zuen, zungo dugu, e, kuña bat, kaka mm huete -hmm. inguruan Eta jarraian, sakonduko dugu bai. Sakondu beharra dago bai, noski, noski Azarbak sortzi gaztaino hauzoko frontoian horereta Amabitan Bermuteo Ordubitan Baskaria, aukera veganoa egongo da Eta harratxaldeko lauetatik aurrera Kontzertuak Kakauetefest Txiltxoko eta Peyerrouz Loraze Delio Elektrikaz Zarata Ximau Aingura Jakolez berroaita bit De Bobiz Ratpak Eta gorroto bala Kakauetefest Kakawete -ka -ka ka -ka fest. <gül ehrlich> la rumatontan, -ba la rumatontan, -ba gendeago gocho dago da. Bai, hisugarri, Gaztainoko confronto egingo dute, ez? Mhm. Eta bueno, beste beste, kontzertuak abartere bai, bertsolariak. Bertsolariak harrituko berak kantuan, bazkaria bera, bai, eta oraintzeretan kontzertuak niko goratzen dut azkeneko gorroto balarekin bukatuko dela, mhm. baino beste Muzikari, keiago egun goidera ez da? Bai, haizpatu ba, iran musikariak horan, haizpatu barritugu... Erez, eh, hor dute gia, eh, kartel baten agertzen zan, chaleko bostetan justo kuña... Bueno, entzuzte zuten ira ocha hor tigan, mm. lagundu nien kuña hita eta xan ziren, eiz, ez, ez, ez, bostetan ez, lautan axiko da. Bestea beste, jasotako presion ondorio, segurazki. Haizpatu dar da, hemen, bueno, komunikatua ez da, kitera kurre, dago, ez, ez, ez, ez, ez, mm -hmm. ez, Baina, bueno, kontua da, zergatik antolatzen dan jaialdi hau. Elkartasun jaialdi bat da. Ez da, festa bat, azpimaratu beharra. Oida, salaketa bat egiteko. Eh, Oida, hartzean salaketa bat, oh. Duela urte pare bateko eh, Sant Tomas egun batian. Bueno, Sant Tomasen, eh, neguko sosizioan obetezan mm -hmm. da. Eh, ba, eh, bat gertatu zen. Eh, beko kaleko kaleska hortan. Eh, municipalan honbaeten atzetikan korrika arizirenian. Hor zeuden mm, ba, gazte, afek, batzuk, afekt, yeah. gazte batzuk, afektatutako gehien afektatugu den e, gaztea zeuen hortartean Municipal bat e, batzuk, be, pertsona batean atzetik antzi joaztenean Municipal bat erorizan lurrera eta mm, leporatzen diotena pertsona honi da e, berak e, zangotra, batzea. zangotra batzea mm -hmm. Lurrera eror hartzea eta, bueno, e, ba, bi metroko polizia bat botatzea ikusten bat ezutea pertsona ba Ez dela oso gorpu... Bai, Nazka hau txik ginean zaga jo baka... Bai. E, bueno, Naiko sineste zina dela dirudibertsio hori, baina bak ez dute poliziaren hitza zure itzaren kontradoan ean zer gertatzen dan. Orduan e, egin zuten epaiketa e, izan, baina olen gogoratuko dugu, esan diatelako gaur, nekien bi haste barrun izango dutela epaiketa. Mhm. Uh -huh. Berez, gombi datoaz egon pertsona hau gurekin egoteko, baina nahiago izan du bazpare, e, bueno, asuntoa dago oso beroa herrian eta nahiago izan du ezetortzea bazpare, babesteko, mm, pues, bueno, gertadaitekena epaiketan edo. Eta leporatzen diotena da e, da hori, eginezuen e kausa bat, eta konsilazioak duan, eskainizioten negoziazio kakotzen artean, zan aitortzea berak egin zuela e eginezuen hori, Eta horren truke, horreintzea ia mar mila euro. Uh -huh. Eta gartzelaz igor txiki bat zan. Bueno. Bere zan, e, kontzirazio, oza, negoziaketan. Asierakoa, Beraz, asierakoa. Asierakoa makarizirena e, ia mar mila euroa. hori, vale, bale. Beakon hartu ez eta orain eskatzen ditu hiru iru kartzela, iru urteko kartzela. Iru urteko gartzela. Gei amar, ia Gera, mar mila euro. Gera, berdin, iru kontu berdinak. Hori da, eta... E, Horretan, girua beroa dago, eta... Hori, hori dao, ira, gori, gori hori, hori, dago, gori, gori dago, eta hortik anezak itakazuten Udalaren adierazpena, e, hori atu nazetan, baina ba, ba, irakurria ba, zute, ez? Bai, ba, eh, ba, duela astebete atera zen, ez da? Bai, ba, ba, duela txeko ba. edabide ofizialean edo atera mm -hmm. zen, ba, nola Udalak ba, beste zituen e, bere langile guztiak. E, niri kurioso egin zitzaidan nola ez zituen nezuen zehazki gertaera bera aipatzen esaten zuen ba judizializatuta dagoela baina nezuen gertaera beraren ingurua barrak ere aipatzen ez esaten zuen langile guztien alde dagoela eta udaletxeko langileak diren heinean ere munizipalak babestu egingo zituela ez hola bai laburpentzuk bai laburpentzuk hori da esaten duena Ba, esa prima garriena da Hau eh, da, ju, judicializatu dala Polizia Salatu doelako <gülüyor> laguna Hago da e, Ez dago besteliko Bestela geratuko litzateko Eta ya está, baina Eta Egia e, zanez basekulako presioa jasadituzea Adibidez, e, konzertu ostean Asmoazan gaztetxean Eitea, irugarren denbora bat Eta after party, editu nahi zuten bezala Jendea gero egoteko lasai asko Bazpare, hori e, e, bertan behar utzi dute, ikusitako prohesioak ta municipalen prohesioan, ez da lehen galdia municipala gaztetxean agertzen direla Eta ez era... Da gainera aurrekari dexente daude, pandemia garaien ere, Orria. nahiko egoera Orria. kuriosoak ebantziren herrian, mm. ez da? Ia zipa joa, baina okarra gokotu mm -hmm. zuten alderdi askotan Bai, eta askotan, bueno, komunikatuan beran aipatzen da bertako udaltzen goak balore demokratikoa gore dezkatzen dituela Na. eta egin batean ere erriko gazteen artean bada zerbait ez, e, ba, ez askotan aipatu izan duguna bertako udaltzen jarrera zenden gaztegon goreko bai. mm -hmm. jarrera eta nola baita esatearen guri behintzatez egu bat ere demokratikoa iruditzen Eta gainera, niri haipatu dira nagatik, hau da le txetik gertu dagoen jende batek, ezke aipatzen dute errepresioa pairatzen ari dela jendea, eta hori ez da egia, bueno, errepresioa modu askotarako, modu askotako darpigi askotako errepresioa eman daiteke, ez bakarrik mota batekoa. Eta besteak beste... Ba, askotan errepresioa bera ere bada hitz egiteko modua, ez? Nola uhum, kontrol batean genditu, gudaltza ingo kontrol batean, eta nola zuzen zen diren gure gana, bai askotan. Ba, hori ba, ere bada errepresioan Vai. parte, uhum. askotan lotzen dugu errepresioa ba, bortizkeriarekin edo eta... Indarkeria... No, Tzu, kusen, ezelan meia horpegi dauzka. Claro. Hor duan ba, hori ere aipatu barreko eta azpimarratu beharreko zer da, ezta? Bai, bai, bai, bai. Eta bueno, hemen, hemendik noski, sintzirik irratitik, eh, bueno, gure babes osoa eh Erritarroni eta, eta... Azpimarratza ere sekulako bidegarriko dela, tezoka le zengata segurur kirurteko kartela sigorra. Mm -hmm. Eh vai, vai. bueno, eh bueno, irurteko segartela aurran egotea pertsona hori. Leimordoza Baña Aratago, eh, o sea, bai, bai, bai. eskandalo bat, es? mm. no da istnie nari garen, eh? Gainera, esaten erigara, eh, salatua edo izan den pertsona berak esaten duela, bera etzela izan. Mm horre, -hmm. e, errokoa betasuna bera, defenditzen duela. Mm -hmm. Orduan edo, muripa honek nezuen hazen, horre ba, lako, diru iturri sarrera berri bat, mm -hmm. berarentzako, edo, edo txant xantaia aplikatzea, mm -hmm. jaketeko zeinik, horintzen arin duen, duen bari. herri bat anezta. Lortu guna da protagonismoa e, zentzuker batean, ez, azken finean, mm -hmm. eta gaina e, balitzatzea azkenian jaialdia bera e, Hau da, e, balitzatuta dago aldatu izan barituzten bagauza, e, bueno, irutan bukatzeko asma zuten ez dakita azkenean irutan edo ordu bitan izango dan presioen gatik iusiko deu. Baina, bueno, herriko eragili asko, adibidez, ba, prez gaudela guntzeko, bueno, lantalde maho bat dago ratzean, antolatzen guzti, guzti horiz, mm -hmm. e, bueno, leku ondia da, e, montai ondia dare bai, montai poliziala bezain ondia egian, edo behiago. Eta adibidez, ba, herriko eragili asko bat txandak egingo ditugu, orbertan ere bai, ba, jarriko den barra, e, prezioa entzun ditugu zen batalde, sortzi behatzi talde, amabuz euroin gatikan, ba, nahiko, nahiko merke, simbolikoa da. Eta horaterako bueno, den dirua, ba, bestea beste da, bus, e, bideratzeko, ordaintzeko, epaik eta abokatuak, ze abokatuak obratze dizu. Espero dugu gero ezertaz geratzea, ikusiko dugu. Baina, bueno, e, basoari, ba, hemen herri hontan ikusi izan dugu, poliziaren jarrerazen izan dan aspalitikan, demora asko genera managian, mm, olako albiste, Bat gabe. Mm -hmm. eta, Bona, baina beti da nik esan da, ez da, berik zekik gaztainoko hauzoan ez, nola egun izten diren beti e, ba, mehatxuka eta beste, eta nik uste dut, hori mm. iritzia da, larun bat da honetan e, provokatzio, provokatzera joango direla. Mm. Han bertan egongo dira jendea sisatzen eta beste, eta ikusko dugu. Mm -hmm. eta horren astean, ega... Zer berri dugun? Imenagian, ba, hauztatze laietak ongo ah, mm. ah, argituko loke zer dan, eredu poliziala. Mm. Askotan aipatu izan du, eh, lartxantzak ebiene aurreko liburuan eh, argituzun oso ondo. Ze, bueno, er, eredu poliziala beti izan da ehem, ez da gizitza erabelin. Baina azken boladan, sartzen eh, nahi dien eh, individua batzuk, Nondik eh, Nondikandatu zen, ze palokoa dien, ultraizkuñarrak ez dakitzen, erdaino zen lutsa eta bar, eta hori bai, eh, udaltzen gora iritsi dala. Aipatu dugu gaztetxean izango dela festa bukaera. Gaztetxean ere bada festa, ez da urten, urte hurrena dela eta Bai. Eh, bueno, horretako gazte asambleak pasaratu jende aurrera abesti berria uh -huh. eta bertako asamblea da komunitatean pertsona testigantzak jaso ditugu eta beraz entzungo dugu bai. abestia aurrez. eta horren bai. etea... ondori ondoren ja bota bota bertxuai abukatzeko, bai. Venga. Ba hau zeren horrea. Ahí Naiz, eh horretako gazte asambleako eta bai audio hau bidaltzi zuet eh, azaltzeko nola ingenun a besta hasien ingenun letra asambla eta bidali muruari hori bekitzaten letra gure dieekin baina azkenean lista bat ingenun ta hoietzen ustetetzela inolako jo gero letra muruak egin du baita doinua ta besta ere hoi baiek egindute eta gero gaztetetik eskatuen un bertsoskolara eh, egiteko hasierako bertsoa eta bertsoskolak egin zigun eh, egintzen duen bertsoa, gero hitzegiten muruarekin, nola da taldea oso ba, oso punk edo gitarra asko eta denak izonak zim eta show izunak huts asko zehanda, bai hori eginun gaztetetik iruneska aukeratzea pixka bat emateko kontraste hori hala kopertzoarekin. Nek ustez osondo gatzen dena eta oi. Ba, ni elkartu nintzen eh hauetako birekin eta erakutsi nien doinua pixka bat eta gero bai baiekirua batean praktikatu zuten eh askotan, ezabean hasteak eta modi azkean nola gidu simulorekin e, olatea zen. Ta bestalde eskirrak emanaizkiot eh zeazintzirikeratari aukera hautegatik eta hoi, mi eskerremaitza ditu zentzirikeratari eh laguntegatik aztetzen abestia ozabaltzen eta baita ere guri hau hau eta gurekin konferentzia mi batiko izan agatik bigako, batzeko gazte mugimenduak gaztetxea du beharko. Beraz zabala enea hartzen dugu izenetarako, etarako, hemen da bilen talde edo norbanako, oso zabalda delako eta oso henea delako, larai, larai, osoenea larai, larai, oso Eto bat Zanetxeko handrek makurtuaren gerria Euskola belazsoilik mintzoda eta bentele berria Aito namonen egutegia hilgorata hilberria Eta malbideko zeruko aize peletan igerria Arrotasunez gora ipatunai baduzu euskal herria Ezazu hastu nondik gatozen eta zer den baserria Ez azuaztu nondikatu zen. Eta zer den baseerria, bueno, Iratsaioari bukaera mangelen hasigo gara, hoi da. Besteak beste pare bat kontu eh, astugabe FM bidez ezin ez izan dugu emititu iaia eh, erratsaaiu ia erdi erdite. Baina, bueno, lasai egon, ze irra, irratiaren wegunean igoko dugu irratxaio osoa. Hor duan lasai. www.zintzili.net Hori da. Eta gero, urrengu irratxaioa ez dugu egingo azkeneko ostegunean. Abenduaren lehenengoan. No, astean, lauan. Ez e, azki, osteguna lehenengo astean. E, Euskoa deneguna, eta gero. Mm Hori -hmm. da, baitu. Ordon baitu izango ditugu berri asko, ze Oida. korrika dator, korrika kultura dator. Herrian bertan ere Euskarari lotutako hainbat ekimen izango ditugu Besteako ezte ere bai bertxo finalan eta, bueno, ba... Urren arte! Urren arte! Ezker mile! Ta... Mira ezker, jodatza! Ega temperatura <laughs> pixka freskatzean barretan zako! <laughs> Oida! Ega temperatura zaigun behingoz! Eta gaiztuak izan! Hale! Aio! Nobizi!